А вірить вона мені чи ні, то було вже другорядне питання. Якби вона вірила всім своїм пацієнтам, то давно б сама збожеволіла. Тому і звикла нічому не дивуватись. Навіть якщо б я представилась Клеопатрою чи Королевою Вікторією. Я була пригнічено і розчарована. Отже, що ви хочете від мене почути – запитала вона, побачивши, що дихання моє стає рівним. Тепер не знаю, тихо сказала я. Можливо, я хотіла б знати, скільки у мене лишалося часу там. Тобто, скільки це може тривати? Ну, це я можу теоретично визначити, сказала вона. Зазвичай всі повернення – у ситуативних медитаціях тривають до пікового моменту, тобто до того часу, коли людина усвідомлює початок своєї хвороби і усуває його джерело. «Дякую», – сказала я. «Тоді мені варто поквапитись. До побачення». «Справа не у тому, вірю я вам чи ні», – продовжила міркувати стара, Незважаючи на те, що я вже у нетерпінні ковзала по лаві. Справа у тім, що часом, аби відчути себе щасливим, треба зробити крок назад. У цьому уся філософія мого методу. А це надто просто, щоб довести його науковість. Що ви маєте на увазі? Спробую пояснити посміхнулася вона. «Хіба ви самі не помічали? Багато дверей відчиняються науспак, і тому часом треба відступити, щоб увійти в них. Правило, яким я користуюся у своєму методі, просте. Не відступивши, не увійдеш». У цю мить мені здалося, що я почала розуміти те, що здавалося мені суцільною плутаниною. Я охопила її за руку, благаючи пояснити мені суть сказаного. «Що ж тут незрозумілого?» – здивувалась вона. І, на моє щастя, продовжила говорити. «Людина, власне, який усе живе, народжена задля того, аби перебувати у Русі. Якщо не фізичному, то духовному, напевно. Але кожна істота часом зіштовхується з відчуттям ступору. Застою, безвиході. Це хоробливе, руйнівне відчуття, яке я вивчала і спостерігала протягом всіх років і шукала виходу з нього. Ми звикли, що вихід завжди попереду. Я дійшла іншого висновку, того, про який вам сказала. Відступи, щоб рухатись вперед. Це може видатись парадоксальним, але це так. Варто лише навести прості приклади. Вони можуть видаватися еклектичними, але це лише на перший погляд. Так от, як правило, усе, що відбувалося з людиною в минулому, ніколи не здається їй щасливим. Адже щастя – це такий собі маячок, що завжди зблизькою вдалині. Тому, повертаючись у минуле, ви надихаєтесь майбутнім і здатні по-справжньому оцінити його переваги. Така природа, вчорашня, завжди гірше, ніж сьогоднішня. Це вам підтвердить будь-який кухар, виняток хіба що борщ». Вона посміхнулася. Але й сьогоднішнє, якщо ви у координатах свого руху опинились на нулі, може не радувати до того часу, поки ви не зробите крок назад. Ну от, приблизно такою теорією я користувалася, коли лікувала своїх підопічних. А яким чином вони робили цей крок? Байдуже. Вам пощастило зробити його в прямому сенсі. Але це вже подробиці. Головний результат – видуження і усвідомлення подальшого руху. До речі, ця теорія стосується не лише людини, можливо, цілого людства –